Sanio e Santo Giovanni Angelo a te dva učenika govoreći, idite u selo što je prema vama i odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s je i dovedite mi. I Iako vam koreče što... Kažite da oni trebaju gospodu, i odmah će ih poslati. A ovo je sve bilo da se ispuni, što je kazano preko proroka koji govori. Kažite, kćeri si onovoj, evo car tvoj ide tebi krotak, I jaše na magarici i magaretu, mladunčetu, tovarne životinje. A učenici otidoše i učiniše kako im zapovijedi Isus. Dovedoše magaricu i magare i metnuše na njih haljine svoje, i usjede na njih a narod velmo mnogi prostirajoše haljine svoje po putu, a drugi rezajo kraj od drvečjom i prostirajo ku po putu a narod kujdejoše pred nim i za njimvikaše govoreči Osana, sinu Davidovu, blagosloven koji dolazi u ime gospodnje. Osana, na visini. A kad on uđe u Jerusalim, uzbuni se sav grad govoreći ko je to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 I ostavivši ih iziđe napolje iz grada u Vitaniju, i za noći na Svetog Duh. Amen. Ima braće i sestre. Nebo iznad ovog našeg neba. Postoju kažu i vode Iznad nebesa. Postoje, кажу i sveštena angelska kola i svešteni angelski činovi. Kažu, čitava šuma bestjelesnih sila savršeno... Uskvađena savršenim duhom Božim, prekrasni angelski činov. a iznad njih, kažu, postoji strašni svešteni presto velikoga cara, koji se nalazi iznad svih nebesa, poglavarstava i vlasti, iznad svih heruvima i serafima, nadnebesni presto slave, svešteni presto Boga našega Otca i Sina i Svetoga Duha i na tom prestolu kažu sa desne strane veličanstva sa desne strane Otca u tim Za ljude izvan crkve, ne samo ispitanim prostranstvima, nego i potpuno nepoznatim, sjedi očev jedinorodni sin. Sjedi i caruje... a u njegovoj ličnosti, braćo i sestre, evo i u ovim trenucima i u ovom danu, sjedi i caruje noseći našu prirodu, sjedi kao čovjek, zamislite to, Pogledajmo, braći i sestre, u tom pravcu i prepoznajmo nas, ljude, prepoznajmo našu prirodu i pogledajmo gdje se ona nalazi i odakve ona caruje. Pogledajte ljudsku prirodu Kako nadvisuje i angelsku prirodu bestjelesnih nebeskih siva. Pogledajte kako tamo sjedi u ličnosti Sina Božijeg. Pa je postala jedno... Sa Bogom. I Bog postade jedno sa njom. Primije, sjedinije sa sobom i kroz to sjedinjenje, braćo i sestre, otvori svima nama, širom otvori Sveta nebese. Kad čovjek naglo pogleda na ovaj način i u pravcu ovog sveštenog prestola, kad naglo izvuče glavu iz zemlje iz laži i obmane, njemu će se svakako zavrtjeti u glavi i vrlo lako može i da padne, može i glavom da udari u glavu bližnjega, može i fizički da se povrijedi jer to je za nespremnog čovjeka velika novina. Odjednom iz svih onih ubeđenja, braćo i sestre, i svih onih učenja, zamislite kakav je to šok i bogodatna promjena. I svih onih olauži i obmana, a toliko ih ima odjednom ulazimo u čisti prostor istine i vidimo čovjeka koga evo mučimo, vidimo ljudsku prirodu koju evo rastrazasmo na bezbroj načina pokušavajući da ju kalupimo u neki program, pa onda opet u neki novi, sve dublje, propadajući u tamu i obmanu i onda u crkvi srijećemo nešto sasvim novom. Vidimo ljudsku prirodu kako caruje. Mi je po razvlačimo, premazujemo raznim farbama, raznim šminkama pojačavamo raznim sredstvima tuđeći se da pobijedimo a ono poraz za porazom tuga sve veća očajanje Preveliko. A u crkvi, evo velikog otkrovenja, ljudska priroda ne samo da pobjeđuje, braću i sestre, nego caruje, caruje i vlada. I nad стихиа i над ангелima i над demonima caruje i nad простором i nad времен oсвоbođena svih onih okova, koji okiваju ľski родки I svakog čovjeka i ljudski rod uopšte. I zaista nespremnom i u crkvi neprosvećenom i nenaučenom čovjeku nije ovako da primi tu istinu. Ali crkva, braćo i sestre, I ne čini tako. Evo vidite, do ovih velikih i visokih vrata Jerusalima, svetoga grada, crkva nas nije dovela odmah, naglo i iznenada, nego nas je pripremala pro svetu četrdesetnicu pripremalo nas je sveda evo večeras ukoračimo u prostor tajne u prostor praznika u prostor čiste svjatlosti i vječnog toržestva da postanemo saučesnici velikih pobjeda i pričasnici velikih blagoslova. Zato blaženi su oni koji su poslušali crkvu i postili dobrim podvigom se podvizavajući i tjelesnim i duhovnim onako izbalansirano. A prokleti su, braćo i sestre, ne što ih crkva proklinje, nego što su sami sebe prokveli. Svi oni koji su bili nepažljivi, ovako misleni, koji su prezreli taj veliki dar Ditaju svećeni prostor vremena koji predstavlja sveta četrdesetnica i oni na veliku žagosť majke crkve danas neće moći da se raduju a oni koji su kroz post hodili Pomjeri svojih sila, a crkva nas je svo vrijeme učila da se naviknemo na tu istinu, da mi i nemamo sila. Da se naviknemo na istinu da mi moći nemamo, da mi ni zdravlja nemamo, da mi ni života nemamo, da nikakvih vrlina nemamo. Uporno, sistematski trudila se majka crkva da nas nauči da vjerujemo da mi ništa nemamo. Da bi nas dovela do ovih visokih i carskih vrata carskog grada onako potpuno prazne, siromašne, bez iđe ličega. Da dođemo od ovih vrata velikog praznika sa svješlju da mi ništa valjano uradili nismo. I da slučajno ne pomislimo što bi za nas bilo strašno i tragično. Što zapravo predstavlja one kancerogene ćelije da smo mi ovaj post dobro ispostili, da smo se baš dobro potrudili, da smo sve ispoštovali, da smo se podvizavali, da smo se molili, da smo neko dobro djelo učinjeli. Trudila se crkva koliko je do nje, Danas nas nauči i vaspita da nam takve pomisli ne ulaze u srca, nego da dođemo do sveštenih prazničnih riznica kao siromasi, bez iđe ičega, samo sa vjerom da je u ovom sveštenom jahaču kojima garejaše u ove dane velikih industrijskih projekata, kad se prave i sateliti, i rakete, i avioni, i razna druga plovila i po morima, i po zemlji, i po vazduhu, i kroz zemlju, koji izazivaju oduševljenja mnogi. koji ulivaju paooga čoveka pomisao da je uspio, da je veliki i da je bogat. Crkva nas privodi, prethodno osiromašivši nas, ovom sveštenom jahaču, koj magarejaš da bismo u njemu prepoznali riznicu svih dobara i svakog istinskog vječnog netruležnog braka i život zato obroženi su večeras I danas i s jutra, svi oni koji su pravilno se podvizavajući uz pomoć Božije blagodati došli do poznanja svoje ništavnosti, svojega siromaštva, duhovnog siromaštva. Jer će večeras prepoznati onoga koji je došao da ih obogatim. Da im da vječno bogatstvo. Da ga imaju u vjekove vjekova. Da im ga da i da niko ne može da im ga oduzme više. Ni strašna smrt. Ni satana ni grijeh ni obmana ovoga svijeta nego da ga primimo od njega i primivši da se ne odvajamo od njega braće i sestre nego kroz taj dar primanje Pričaš će da postanemo jedno sa darodavcem. Da zapravo prepoznamo da on sam jeste taj dar. Zato i ne nosi ništa sa sobom. Ne nosi torbe, braćo i sestre. Nema ništa sa sobom. On sam jeste dao. Ni koja su se dešavale, braće i sestre, moćna čuda, do tad neviđene. Nisu ona vrhunac tog darivanja, ona su samo znamenja njegove slave, njegove ljubavi, njegovog čudesnog i neizrecivog čovekoljublja, a nije on došo da liječi naše bolesti i da nas pusti da mi tako isceljeni odemo od njega. Nego je došao da projavi silu svoju, slavu svoju, ljubav svoju, brigu svoju i da mi baš u njemu, Prepoznamo ono što je nama potrebnije i od samog zdravlja, i od vode, i od hleba, i od očiju i od ušiju, to jest od vida i sluha. Jer vraćajući vid slijepima, on je sebe nudio kao svjetlost. Vraćajući svu gluvima, on je svoj glas, u kome bruji vječni život, nudio čovjeku. Vraćajući silu, u udovima raslabljenim, on je pozivao isiljeno da ide za njim, da hodi putem spasenja. Izgoneći demone iz ljudi, on je sebe nudio kao onoga kome naše srce treba da pripada. Riječju postavši čovjek, on je čovjeka Pozvao u jedinstvo sa sobom, sa Bogom, jer on, braćo i sestri, jeste Bogu u tijelu. Jeste sin nebeskoga Otca koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja. Sišao sa nebesa i ovoplotio se u duha Svetog i Marije Djeve, I postao čovjek. Svoju božansku silu projavio podigavši mrtvoga lazara. Otkriviši, braće i sestre, strašnu vlasu. Jer podignuti mrtvoga četvorodnevnoga Isto je tako teško kao podići onoga koji je mrtav već vjekovima, jer biti mrtav pet minuta i pet vjekova isto je, braćo i sestre. To je jaka granica smrti. On je kao vječni Bog projavio danas tu silu. I evo ulazi u Sveti grad da postrada radi nas i kroz stradanje da nas iskupi i privede svome Ocu našu prirodu čistu i besprekornu da sveta pravda božija Nema nikakve zamjerke, jer pravda Božja, braće i sestre sveta, i strašna pravda Božja. Ona je nepropustljiva za grijeh, a ljudski rod je bio opterećen teškim grijehom neposlušanjem. с Икростай корє самолюбля и непосрушnosti и проквете гордости Попуну се распадав od безбройних грехова У коме людский род живі он да Ево видити самі і да нас живи. Jedini koji može da pomogne i koji, evo, dolazi da pomogne, jer crkva danas, praznujući ovaj praznik, ona, braćo i sestre, zaista dočekuje gospoda. Ako nikad niste učestvovali u ovom praznovanju, evo vam prilike da večeras onako realno i uživo dočekate gospoda. To što nismo u Jerusalimu i što ne živimo one dane, uopšte ne znači da Gospod nije sa nama. Jer šta to znači juče za onoga koji je iznad vremena? I šta to znači prije hiljadu godina za narod koji ima crkvu pravoslavnu? Nište. Nište. Jer mi večeras u ovom gradu nemamo nikakve veze sa događajima ovoga grada, ama baš nikakve. Ko zna šta ljudi danas gledaju? Šta se vrti po televizijskim kanalima, emisijama i udarnim terminima za nove događaje i informativne programe? Ko zna šta danas svijet priča i obećava svojim poklonicima? Tačnije, idolopoklonicima. Jer oni koji se u svijet nadaju, oni se idolu klanjaju. I to najjeftinijim idolima. A crkva i čeda njena danas blagodaću ovog praznika, potpuno odvojeni od svijeta, evo dočekuju cara slava, dočekuju nadu svoju, dočekuju spasitelja svoga, pobjeditelja ada i smrti. Svije danas, braćo i sestre, dočekuje svoje mesije Svoje lažne učitelje i sjelitelje, spasitelje, a crkva dočekuje moćnoga gospoda Isusa Hrista. I evo nas je sabrala i gospod naš nije nas, braću i sese, ostavio. On je zaista došao. Evo vidite... I večeras u ovom bogosluženju on je sa nama. Mi mu pjevamo zajedno sa nebeskim silama i sa svima svetima zajedničku pjesmu. Osana na visinama blagosloven koji dolazi u ime gospodnje. Mi ga zaista dočekujemo. A šta nam on donosi, braćo i sestre? Zašto je taj praznik tako važan? I šta mi danas imamo od toga? Hoće li nam zaista biti bolje? Rekli smo, braćo i sestre, da ono što on nudi, to nije lako ni da čujemo, to nije lako ni da prihvatimo naše zakržljale umove, našu raslabljenu volju, naše sićušne živote. Treba smjestiti takve darove. Rekli smo, navikli da pasemo na zlim pašnjacima, navikli da robujemo, da prosimo, da ponižavamo sebe, braćo i sestre, pred duhom ovoga svijeta, da priznajemo porazda Kapituliramo pred grijehom, pred satanom, pred smrću, pred vremenom. A ovdje nudi se pobjeda i to moćna, apsolutna pobjeda nad svim tim neprijateljima. I zato je potrebna, braću i sestre, snaga, velika snaga. Potrebna je vellika svije Čvrsta odvuka i svešte na paženja je ovo su događa i braćoj i sestre koji ne smiju da nam promaknu Ako nam promaknu događa je i ovogada dan ove več ako nam je promakuoga za revo vas skrsenje, a mnogi moje nažavos promakku Promako im je, braćo i sestri, ova godina, oćemo li doživjeti sledeću, vidjet ćemo. Ako im promakne ovaj praznik, ulazka gospodnjeg u Jerusalim. Ako im promakne, a promačit će im, ako danas ne odreaguju, ako im promakne velika sedmica stradanja gospodnji, ode im život, braćo i sestri. Izmače im tvoj ispod nogu i žive u virtuelnim prostorima. Bez utjeh je, bez nade, bez radosti, bez vjere i bez ljubavi. Kakva ljubav tu može da postoji? Nikakva. Može da postoji kao što postoji samo prokleto samoljublje. A gospod nas večeras poziva, braću i sestre, a crkva nas je pripremila da možemo da čujemo taj poziv i da dešifrujemo simvole ovog praznika. Ponavljamo, oni koji se nisu dobro spremili, koji nisu poslušali crkvu, nažalost neće moći dalje o stadoši. Najviše što će imati možda neki zvončić i neku grančicu, pritom uopšte ne znajući šta to simbolizuje, radujući se površno i blijedo i vrlo kratko i pogrošno. Oni koji su spremni, braću i sestre, očekavaće Gospode i krenuće za njim krenuće za njim izvažeći iz svojih grobova iz grobova svojega samoljublja iz groba svoje gordosti svoje samoživosti samo zadovoljnosti jer život bez Isusa Krista Jeste smrdljivi grob, braćo i sestri. Raspadamo se u toj gordoj izolaciji. Kako reče jedan bratovih dana, došao da nađe utjehu, pa se žali, kaže da ga grudi Boga. Boga ga prsa, boli ga glava. Teško mu je na duši. Pritom nikad se nije sjedinio sa Gospodom. Ni jednom se nije pričestio, uopšte ne ide za njim. I priroda reaguje, kaže mu: "Teško mi je. Ne mogu ja više ovako. Ja nisam da živim ovako. Ja ti nisam dana da me ovako mučiš i mene i tebe. Meni je potreban On, živi Bog. Učini mi to, pođimo ka njemu, primimo ga, onas svakako čeka, ja to znam. Sjedinimo se sa njim i onda ću ti otkriti moju tajnu. Okusit ćeš tajnu ljudske prirode, И видите, что она всё носит в себе, какве все потенциалы. Всё, что мы до сих пор радили, то и ничто. Samo что не имеет ничто. То и всё ложь, то и всё обман. В самой этой единце с ним, окусишь сладость истины. Окусишь истинский живот, вечный живот a bez njega samo smrt, prevest i obman i smrad. Zato Gospod Isus Hristos, braći i sestre, dolazi u svijet, prima našu prirodu i kao magnetom, pazite, njegova ličnost, kao magnetom privlači nas da krenemo za njim. Jer on je postao čovjek da bi nas vratio Bogu. A povratak Bogu, našemu Otcu, moguće samo kroz njega. Pazite, braći i sese, niko drugi, Ni nijedan čovjek ne može da nam pomogne. Samo on. Zato ovaj praznik tako uzvišen, tako moćen. Povedajte ga, niko drugi, on... Sam a svojom prirodom sjedinjen sa Ocem i Duhom Svetim i tamo tamođe On hodi po zemlji, tu je nebo otvoreno. Tamođe se On nalazi, braći i sestre, tu je nebo otvoreno. I ovdje u ovom našem hramu, i u svim našim hramovima, selima i gradovima, dje ima hramova, tu su nebese otvorene. I najtužnije kad vidimo razne projekte, reforme i razne druge akcije koje su vezane za zemlju i zemlje ishode i zemlji vode, kako se odvijaju tu neposredno pored otvorenih nebesa. I koga mi sve ne dočekujemo i spraćujemo, a pogledajte ko nam je došao. I pogledajte ko, ko nam ga šalje. Pogledajte šta nam donosi, šta nam daje. Crkva i, i ove godine, evo i ove večeri ovog dana, obnavlja taj poziv, vreću i sese. Pazite. To što crkva govori, pazite, mi govorimo sa ovog mjesta, ovo je svešteno mjesto. Ovo su, braćo i sestre, vrhovi. Ovo što crkva govori, to je, braćo i sestre, to su najuzvišenije istine. Svi ljudi, kad bi se skupili i govorili makar i jednim glasom, A to je sve prazno slovlje, braću i sestre, u odnosu na ono što crkva ima da nam kaže. Jer kroz crkvu nama se obraća niko drugi do sami gospod, car nebeski, pa ko ćete i car zemaljski? Jer ko caruje i na zemlji ako ne onaj koji je zemlju stvorio? Ko caruje, braćo i sestre, nad ljudima, ako ne onaj koji može život da im da? Ko je car na zemlji, ako ne onaj koji glasom mrtve vaskrsava? Ajde, dovedite mi tog cara, a da nije on koji takvu vlast ima. Nema ga, braćo i sestre. Dakle, ovo što nam govori kroz crpu, ovo što nam se ovim praznikom otkrivao, To su mnogo ozbiljne stvare. To su sa, sve same sušte istine i prema njima treba da se obhodimo, braću i sestre, sa, sa velikom pažnjom. Nemojte ovo da propuštamo. Crkva ne, ne koristi marketinške tehnike. Ona se obraća ljudima kako su se obraćali i Sveti apostoli u ono vrijeme, istu, sa istim obećanjima, govori nam o istim događarima, vodi nas, evo pogledajte, vodi nas u Jerusaliju, evo vam pokloničko putovanje, ne može bolje biti, i ako hoćete, svetotajinski i bolje je nego bukvalno otići u organizaciji neke agencije, bolje je. Istina i teže je, treba imati pripremljen um za brzo okretanje kroz tajanstveni prostor silom duha. Ali ko uspije na taj način da se organizuje, to je neuporedljivo kvalitetnije nego da se sad nalazi u jerusalimskoj vreve. Istina i to nosi blagoslov, ali niži od ovoga koji nam mistika hrama nudi. i poziva nas braćui i sese da izađemo iz sebi. sam bez mene ništa se nikakvu vrijednost nemaš ako me budeš pratio koji izađeš i iz sebi izađi iz svoje zatvorenosti iz svojih života i svojih ugudosti uh, i svojih muka, i svojih mrakova i svojih smradova i svojih bogaština, i svojih izopačenih odnosa, izađi i napusti to, baci to, i kreni za mnom, nemaš ništa da izgubiš, jer ti ništa nemaš, ti si bez mene niko i ništa. Obi, obična vreća kosti u braću i sestri, i smrdljivog, trovežnog mesa. Bez mene. Ti si ništa. Bez mene umrijećeš. Ako ne danas, umrijećeš sutra. Umrijećeš preksutra. Ili, hoćeš da ti kažem kad ćeš umrijeti. Ali umrijećeš sigurno. Dakle, ostavi to, batavi to, izađi iz toga. Pusti sve one koji Su umrli. Pusti neka se hranjuje mrtvi mrtvoga. Ti ajde za mnom da primiš život. A ne možeš ga primiti ako ti ga ja ne dam. A neću ti ga dati ako me ne poslušaš. Ako ne kreneš za mnom. Jer život, vječni život, nisam ja sam. Ima nas još dvojica. Imamo Oca, imamo Duha Svetog, zato hođi za mnom i biće sve u redu. Biće sve blagoslovano, raskošno i vječno. Zato u ovoj sedmici braćui i sestri bežimo od grdosti nemojmo sebe da utrpavamo obratite pažnju na to nemojmo u ovoj sedmici o sebi da govorimo nemojmo na sebe da mislimo tu je gospod pre svima nam zajednički za sve nas pored svih naših razlika onas on sjedinjuje kao što jedan izvor hrani sve izne mogu je odžeći pa čekamo da se jezikom i grlom dotaknemo vode tako i danas i ove dane svi ženi, braći i sestvi iznemogli od grijeha od bolesti od gordosti evo imamo živu vodu imamo vječni život u ličnosti gospoda Isusa Hrista i ajmo za njim vođeni crkvom Kroz ovu veliku nedelju. Da budemo pratioci da vidimo stradanja Gospodnja, da se udostojimo i krst da celivamo. I rane da pomažemo i svijetlog vaskrsenja, braćo i sestre, pričasnici da postanemo. Da bismo razumjeli, i tajnu njegovog vaznesenja da bismo mogli da dišemo i duhom pedesetnice pa da se ovaj praznik pretvori u nešto što zaista traje u nešto što je iznad vremena pa da dišemo novi vazduh i da živimo novim životom koji smo ili koji ćemo ako Bog da a dat će samo ako mi budemo otvorenih duša primiti u dane ovih praznika. Takoga života daj Bože svi da se udostojimo ovdje u vremenu, da bismo živi bili i veseli i blagosloveni i u carskoj vječnosti, u carstvu Otca i Sine i Svetog duha. Amin Bože, daj.